Imn. Eu sunt vorbirea acestei țări, limba ei, numită limba română. Eu știu cel mai bine spiritul și stafia acestei mieri. E de mirare că am și un trup și că trupul meu are un nume, dar s-a întâmplat să fie așa, pentru că limba aceasta este vorbită de oameni care trăiesc chiar în timpul vieților, iar nu în timpul vieții altora.